Suntem în capitolul 18 din Faptele Apostolilor și data trecută am uh, vorbit despre... Deci am văzut pe Pavel că a ajuns în Atena și acolo în Atena el uh, ajunge pentru că o trebuie să plece din Macedonia, din Berea, mai, mai bine zis. De fapt, hai să vedem care e situația pe care o face în urmă. În primul rând că din Filipii au fost nevoie să fugă, să plece în grabă și asta am văzut în capitolul 16 la sfârșit. Versetul 40 spune că ei au ieșit din Temlisă și au intrat în casa Lidiei și acolo, după ce au învăzut și pe frați, au plecat. Frații ăștia erau o mână de oameni din Temlisă care au fost înfântuiți în frunte cu temnicerul, sorii din Filipii. Și el îi lasă acolo grupul ăsta de bărbați proaspăt veniți la credință, fără îndrumare. După aia în Tesalonic merge și vorbește trei săptămâni în sinagogi. Trei săptămâni au stat în, în Tesalonic și au spus o revoltă a iudeilor și o trebuie să plece și de acolo în grabă, tot așa, în fug, pe fugă, după trei săptămâni. Deci lasă o biserică acolo în Tesalonic, tânără, care nu a avut timp să se organizeze, și pradă atacurilor iudeilor. După aia, în Berea, iar stă o, o perioadă scurtă pentru că vin în uh, urma lor, din iudeii din Tesalonic care stănesc o prigonă, așa că în Berea și iară trebuie să plece în fugă. Da, acolo în Berea, îl lasă pe, pe Sila și pe Timotei și lui Timotei, cel puțin lui Timotei, îi dă înfăcinearea să meargă înapoi pe la biserici, de ce se întâmplă cu sfinții din Macedonia. O să vedem lucrul ăsta mai târziu un pic. Da, și el pleacă singur spre Atena, cu punga, bineînțeles, împărțită în trei, că s-au despărțit de Timotei și de Sila. Și acolo, în Atena, ce se întâmplă? E revoltat de idolatria pe care o vede acolo. Și încearcă să-i... Stătea de vorb vorbă în sinagogă cu iudeii și în piață, stătea, spune în versetul 17 din capitolul 17, cu toți cei pe care îi întâlnea acolo. No, și în cele din urmă ține un, un discurs magistral în care el încearcă să se raporteze, să se, să se facă relevant celor de acolo din Atena. Atena era capitala culturală, a, nu numai a Greciei, dar a întregii lumii antice, aș putea spune. Așa că el ține un discurs foarte elevat, Îl citează filozofi greci, citează poeți greci, și încearcă să îi prindă cu intelectul. Asta face Pavel în Atena. Însă, încercarea lui e întâmpinată cu bagiocură și infatoare. Oamenii sunt un tur de mândrie, au zis lasă că te ascultăm, vorbește în punga. <laughs> Pavel, vorbește în pungă că te ascultăm mai târziu. Da, și am văzut că astea două atitudini în fața căruia orice om a, nu are niciun argument. Bagiocura și atitudinea asta de superioritate. Că știu mai multe decât poți să-mi spui tu. În fața a, acestor atitudini, Pavel a fost tăcut. Nu, mai put, nu a mai avut ce face și... Spune astfel, în versetul 33 din capitolul 17. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Deci, nu mai argumentat, nu mai făcut altă, nicio altă încercare să-i convingă, o pleca de acolo. Spune, totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Deci, asta e ordinea, întotdeauna. Nu pot, nu, oamenii ăștia aveau nevoie să își schimbe atitudinea. Să renunțe la atitudinea aia de superioritate sau de, de bagiocură, ca să poată să creăm. Okay? Și vorbește despre Dionisie, are Pagitul și o femeie numită Damalis și alții împreună cu ei. Da, și am ajuns în capitolul 18, și o să citim primele patru versete. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit un iudeu numit Aquila, veneam din Pont, venit de curând din Italia cu să sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei. Și fiindcă aveau, avea același neșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corpurilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Na, deci el ajunge în Corint, Pavel, Ajunge în Corint cu punga goală, practic. Și e nevoie să lucreze. Asta e providența lui Dumnezeu pentru Pavel. Așa funcționează. Îi oferă, îi, îl cuplează, îngăduie să se asocieze cu aquila și Priscila. Corintu, în primul rând să, să discutăm puțin despre Corint. Corintul era capitala economică și capitala politică a Greciei. Și era un, un oraș cu o reputație foarte proastă. Pentru că deținea un monopol asupra comerțului. E, era mult mai simplu pentru că între acolo în Corinth, în ismul care lega peninsula Corintia de. de pe greacă era o distanță de 7 kilometri între Marea Egee și Marea Adriatică. Și negustorii economiseau săptămâni întregi de, de călătorie pe mare, trecând pe ismul ăsta. Și atunci bineînțeles că aveau interesul să plătească taxele pe care, care erau percepute acolo. În cauza asta, Corintii era un, un oraș foarte bogat și era un oraș care era plin de promiscuitate, plin de moravuri ușoare, plin de bețivi și de prefete Și întotdeauna, în dramele antice, Cor, dacă trebuia, dacă părea un personaj din Corint, era întruchipat printr-un bețiv, printr-un om deas. Întotdeauna. Mai era un proverb care spunea că, sau mă rog, era un fel, un fel de a spune că dacă te purtai, dacă aveau o purtare deșantată, în societate, zicea lumea că te porți ca un porintean. Deci asta era atmosfera din Corint în care vine Pavel să predice Evanghelia. Să de acolo și am zis, am vorbit despre providența lui Dumnezeu, că îi, el cuplează cu Pavel, cu Apuila și Priscila. Da, el zice aici în versetul 2 că ei venise de curând din Italia cu nevasta Priscila Deoarece Claudiu poruncise ca toți Iudei să plece din Roma. De ce lucrul ăsta? Pentru că prin anul 49 s au scăzit o revoltă în Roma. Pentru că au încercat să scoată din legalitate creștinismul. S-a făcut o revoltă pentru că lucrul ăsta nu era acceptat. Romanii vedeau creștinismul ca pe o sectă, ca pe o partidă a iudaismului. Și iudaismul era o religie acceptată în Imperiu. Așa că romanii nu vedeau nimic ilegal în creștinism. Era o altă religie ca multe altele care erau acceptate în Imperiu. Na, și iudeii ăștia au primit o revoltă în, în Roma prin anul 49 și lor au determinat pe Claudiu să expurzeze pe toți din Roma, toți iudeii din Roma. Și așa au ajuns Aprila și Priscila să locuiască în Corint. Bineînțeles că Pavel ajunge în Corint descurajat de eșecul lui din Atena. El până, până atunci nu a văzut nicio prigoană pe care a suferit-o înainte ca și eșec. Toate au fost niște victorii. Nu? Urma lui au lăsat biserici, au lăsat credincioși. În Atena a fost un eșec pentru el. Și a ajuns probabil în, în Corint descurajat de eșecul. Și spune că aici a încercat să îi înduplece pe iudei și pe greci. Și el avea o abordare altfel decât abordarea lui normală, decât a predica pe Hristos răstignit. Și descurajarea poate să facă asta, știi? Și, și noi suntem într-o situație similară aici în Cluj. Și putem fi ispitiți. Să încercăm să-i convinge într-un să-i înduplecăm. Să le cântăm, cântăm la coarda sensibilă, să zic așa. Nu avem mandatul ăsta din partea lui Dumnezeu și nici Pavel nu-l avem Noi avem mandatul să predicăm Evanghelia și o să vedem ce vreau să spun prin asta. Să citim mai departe. Dar când au venit, versetul 5, dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat într totul propovăduirii. Aici traducerea asta e total ieșită din context. Deci, în greacă spune că Pavel era presat în Duhul lui să dovedească iudeilor că Iisus este Hristosul. Asta, asta e ce spune originalul grec. Deci, Pavel era presat în Duhul lui să le dovedească iudeilor că Iisus era Hristosul, că Iisus este Hristosul.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 care au zis eră pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și șase luni și învăța printre Corinteni cuvântul lui Dumnezeu. E o premieră pentru Pavel. Nicăieri nu a mai rămas un an și șase luni într-un loc. Da, ce se întâmplă? Deci, fila și Timotei se întorc din, din Macedonia. Da? Și un lucru care se întâmplă este că Pavel primește suport din Filipii. De la filipeni. Și uite asta vă să ce le spune filipenilor în, uh, că ne dă uh, două idee despre ce s-a întâmplat. Filipeni Capitolul 4, de la versetul 10, începând, zice așa. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă noiți iarăși timpem mintele voastre față de mine. Vă gândeam voi la așa ceva, dar vă lisea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindem m-am deprins să fiu sătul și flămând să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Da, ați făcut bine că ați luat parte la strântorarea mea. Știți voi și vă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea, afară de voi, căci mi a trimis în Tesalonic odată, și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, din potrivă umblu după câștigul care pristosește în folosul vostru. Am de toate și sunt îmbresuc, sunt bogat de când am primit, prin epafrodice mi a trimis un miros de bună mireasmă, o jertfă bine și primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să se îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa în slavă, în Iisus Hristos. Deci asta le comunică fiipenilor Pavel prin epistola lui și enunță aici un principiu care guvernează în împărăția lui Dumnezeu. Și anume, mai bine să-l vedem ilustrat în 1 Samuel, prin și acolo. Spus, că acolo e foarte, foarte bine ilustrat principiul asta. 1 Samuel, capitolul 30 În 1 Samuel, capitolul 30, o să povestesc ce se întâmplă, că nu o să putem citi tot capitolul, și o să citim după aceea principiul enunțat de David. În 1 Samuel, capitolul 30, David și cu oamenii lui îți pleacă la război cu a, filistenii, împreună cu filistenii împotriva lui Staul, și armatei lui Israel. Însă -ă, împărații, din, din, a, împărații filisteni, patru din cei cinci, spun a, nu putem să-l luăm pe David cu noi, fiindcă el nu, nu despre este... Se, este se cântă, cântecul ăsta: că Saul a omorât miile și David zecile de mii. Cum? că ne trebuia, în mijlocul bătăliei, și se alia cu Saul, Saul și ăsta să meargă acasă. Ei, în timpul în care îl usit, David din Ciclag, în timpul acesta când o el Ciclag a fost atacat de amaleciți. Asta era, amaleciți erau niște șacali a întotdeauna atacau din spate. Vedem lucru ăsta și în exo. Nu, nu aveau curajul să atace frontal, unde era azmata, și dacă vedea un loc slab, acolo atacau. Da, și atacă ticlagul, acum că nu erau nu apărători în ciclag și iau tot cu jaca de acolo. Femei, bătrâni, copii, nu omoară pe nimeni, dar iau o prizonire. Și toată aderea din ticlag, David. Da, Și David, bine, se întoarce de la... Uh, înapoi în ciclac de la armata uh, filisteană și află că a fost răpită familia și că tot cetatea lui a fost jecuită și oamenii lui vor să-l omoare cu pietre dar pune aici că David s-a îmbărbătat în Domnul sprijinându-se pe Domnul Dumnezeului și pornesc, în, pornește împreună cu cei 600 de soldați ai lui în urmărirea armatei amalecite și la un moment dat 200 din cei 600 își prea obosită să mai continue campania împotriva amalecitilor și rămân într-un loc și spune că au rămas cu calabalături, cu proviziile. David le Bun, nu puteți să veniți cu noi, rămâneți cu proviziile, vă asigurați că proviziile noastre o să fie intacte și că le păziți, și așa mai departe. Ca la balucu, vă ca la balicu. Și cu ceilalți 400 de oameni merg și recuperează toată, tot ce ori pierdut, ce le fusese jefuit de către amaleciți și mai mult decât atât, ia o pradă foarte mare de la amaleciți. Acum să întorc la tabără unde erau cei 200 rămase de cei 200 care erau obosiți, și unii dintre cei 400 au început să comenteze, zic că, păi, nu, ăștia nu merită să ia din prada pe care am, am strâns-o noi în urma campaniei. Uh, pentru că eu rămas la orales ales, uh, să joace în siguranță și rămas la la Și atunci le dăm numai averile lor înapoi, nevestele, copiii și ce nu au fost recuit și partea asta care am recuit-o noi de la Amalecit o împărțim între noi. Și spune David în versetul 23. Spune, să nu faceți așa, fraților, cu ce ne-a dat Domnul, căci El ne-a păzit și a dat în noastre ceata care venise împotriva noastră. Și cine va asculta în privința aceasta? Partea trebuie să fie aceeași, atât pentru cel ce s-a coborât pe câmpul de bătărie, cât și pentru cel ce a rămas la calaba lucruri. Sunt parte de o potrivire. Spune în versetul 25. Lucrul acesta a rămas de atunci și până în ziua de astăzi o lege și un obicei în Israel. Deci, asta e principiul. Cei care au grijă de provizii, care păzesc, care uh, se asigură că cei care merg în bătălie, au proviziile. Nu, există o, o comunicare în sensul ăsta între armata care luptă și cei care rămân la proviziile. E un canal deschis. Și principiul ăsta lenunță și Pavel aici. Spune în, în, în, înapoi în Filipeni. Spune că cei care sprijină într-un fel sau altul o lucrare a lui Dumnezeu spirituală, vor avea Parte. Vor lua parte la, la, la prada pe care, care rezultă din, din lucrarea asta, din lupta, din bătălia asta spirituală. Da? Înțelegeți? Spune, nu că, aș, nu că aș vrea, deci nu că aș avea nevoie de banii voștri, filipenilor, le spune Pavel. Și vorbesc având în vedere. Uite, nu că umblă după darul, zice în versetul 17. Din potrivă, umblă după câștigul care prisosește în folosul vostru. Filipeilor, și voi veți lua parte la victoria pe care o am eu aici, în, în predicarea Evangheliei. Veți fi fii de Dumnezeu. Na, asta e un principiu care întotdeauna o să funcționeze. Dacă nu poți să mergi într-o lucrare, nu poți să particip, să fiu în limile de bătălie. Sprijină lucrarea într-un fel sau altul, prin rugăciune, prin, știu și eu, prin să păzești ca la logistică, știi? Tot felul de din astea. Un alt lucru care se întâmplă când vine Sila și Timotei din Macedonia e că Pavel primește vești de la biserici.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 Domnul să vă facă să crește tot mai mult în dragoste, unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să vă fie fără pihană în sfințenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru, Isus Hristos, împreună cu toți sfinții săi. Pavel era leșinat din, pricină că, din, din, din, din cauza îngrijorării pe care o avea față de cei din... Macedonia. Toate locurile în care au fost în Macedonia au trebuit să le părăsească în grabă, fără să știe care va fi rezultatul muncii lui. Și din cauza asta era leșinat și în predicarea lui, în felul în care propovădea. Era mult mai că încerca să, deci în fiecare zi de sabat, îndupleca pe iudei și greci. Deci era un fel de mil... într-un fel omilogială. Făcea un compromis. Era ca și un milon. Era obosit de asta și îngrijorat de, de faptul că munca lui era fără rezultat, încât încerca orice să obțină un rezultat aici. Și în momentul în care, Pavel și, în, în care Sila și Timotei se întorc în Macedonia, el e întărit în, în Duhului. Și spune aici, în versetul 5, că a fost presat în Duhului. Să demonstreze să dovedească iudeilor că Isus este Hristosul. Până atunci nu a făcut lucrul ăsta. Propovăduirea lui, nu știu cum încerca să înduplece pe iudei, dar nu a făcut lucrul ăsta. Nu, nu a dovedit iudeilor că Isus este Hristosul. Și spune în versetul 6 că iudeii se împotriveau și îl bagiocoreau. Și din cauza asta el și-a scurturat hainele și le-a zis sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat. De acum înainte mă, mă voi duce la, la Neamuri. Deci el trece, iudeii resping Evanghelia. Și atunci Pavel își îndreaptă atenția către Neamuri. Totuși, Crist, care era liderul sinagogii, crede cu, cu toată familia lui. Deci e un contract între gru, grosul iudeilor și Crist, care era lider, un lider era era conducătorul sinagogii. Pavel, vezi că poți să vezi, de aproape că poți să simți lucrul ăsta, că Pavel își schimbă atitudinea. Deci el ajunge, se trezește cum ar veni. Își aduce aminte de ce îi spune Dumnezeului Ezechiel atunci când îi zice că fiu omului, eu te pun ca și paznic. Și dacă eu îți dau de veste că vine o nenorocire asupra poporului tău și tu nu le dai de veste lor, atunci sângele lor va fi, îi vor, îi vor, ei vor muri. În păcatul lor. Dar voi cere sângele, tău din, sângele lor din mâna ta. Dacă vo, tu le vei vesti, judecata mea, și ei nu te vor asculta, sângele lor va fi asupra capului lor. Asta spune Dumnezeul lui Ezechiel. Și Pavel exact asta le zice. Sângele vostru să cad asupra capului vostru. Eu v-am zis, Evanghelia, v-am prevenit, mi-am făcut datoria. Și deci, o, o schimbare evidentă de atitudine a lui Pavel după ce Fila și Timotei s-au întors în Macedonia. Dar cu toate astea el se duce la Neamuri, și unde se duce la Neamuri? Lângă, la, la ușa de lângă sinagogă, zice aici, că s-a dus în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Ius, a cărui casă era vecină cu sinagoga vecină în sensul că avea un zid comun cu sinagogă. Deci era lângă sinagogă. Pavel nu rupe legătura ei provoacă la gelozie. Zi de zi merge acolo la just și um, ucenicizează pe cei care, care vă dau. Și spune că mulți dintre corinteni care au zis pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Pavel le zice corintenilor în uh, 1 Corinteni capitolul 2 le spune așa Corintenilor, voi își vă știți că n-am venit la voi cu predici elaborate. Aș completa eu ca și cum am fost în Atena. Zice în versetul 1. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Taina sau mărturia lui Dumnezeu. Căci n-am avut de gând să știu între voi ce nimic altceva, decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Deci, se potrivește uh, diagnosticului cu ce vedem aici, în spatele Apostolilor, că atunci când a ajuns în Corinth, Corint era plin de frică, plin de cutremur, slab, îngrijorat și slab în mărturia lui și după aceea au realizat că de fapt el trebuie să, să îl predice pe Iisus Hristos și pe Și în felul acesta au avut succes propovăduirea lui în Corint. Da, și Încă un indiciu de faptul că Pavel era plin de frică. Că adică Dumnezeu îi apare într-o vedenie și spune nu te teme Vorbește și nu că ce eu sunt cu tine și nimeni nu va, va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult noroc în această cetate. Satan încearcă întotdeauna când întrevede o, un succes. Încearcă să te intimideze, să ne intimideze. John Wesley a fost chemat de... Nu scap acum numele... Așa s-a declanșat trezirea care au rezultat în biserica metodistă. A fost că John Wesley a fost chemat de, de tipul ăsta, care nu-i nu rețin numele acum, să predice și el, zilele având, au fost terrorizat pe gândul ăsta că dacă mă duc acolo să mor, dacă mă duc acolo să mor, dacă mă duc să predic acolo, o să se întâmple ceva tragic, dezastros. Și el a vrut să a dus la... La tipul ăsta se zică că el nu poate să vină să predice acolo, că are o presimțire sumbră, știi? Și urmăresc acolo s o ruga, rugat împreună și totuși a doua zi s o dus și s-a predicat. Și asta a declanșat trezirea uh, Wesleyană, care o rezultat în nașterea bisericii metodiste. Deci asta e ceea ce încearcă satan să, să, să ne intimideze atunci când întrevede o lucrare de succes. Prin diferite tipuri. Pavel, lui Pavel, evident că era frică. Pentru că Dumnezeu îi zice, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine. Și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește fiind cam în această cetate. Spune mai departe în versetul 12 și o să citim până la 18 și ne oprim, că deja e înaintea pe pe când era Galion primitor al Haiei, iudei s-au ridicat ca, cu un gând împotriva lui Pave. au dus înaintea scaunului de judecată și i-au zis, omul acesta ascultă pe oameni și se, să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pave voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor, dacă ar fi vorba de vreo rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuvință iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțelegeri asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră, eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și a alungat de la scaunul de judecată. Atunci au pus toți mâna pe sosten, fruntașul sinagogii și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca galion, lui galion să pese. Spune în versetul 18, Pavel a mai rămas destul de multă vreme în curință, în urmă s-a luat ziua bună de la frat și a plecat cu corabia spre împreună cu Priscila și cu Acuila, după ce și-a tuns capul în Kencreia, căci făcuse o juruință. Galion era fratele lui Seneca. Era vestit prin, bunătate, prin dreptatea lui și prin bunătatea lui. Deci a fost un, un tip uh, bun, să zic așa, un guvernator bun. Și iudeii vor să facă exact ce au făcut cu câțiva ani înainte în Roma. Deci nu, nu și-au învățat lecția. Și au vrut să, facă, să uh, facă pe Galion să scoată în ilegalitate creștinismul, ca fiind o, o religie ilegală când dacă reușeau lucrul ăsta, ar fi creat un precedent și ar fi fost prigoana asupra creștinilor, ar fi fost mult mai timpurie, mult mai rapidă. Dar Galion nu cade în capcana lor și le zice că, nu, asta e, e niște neînțelegere între voi care sunt treaba voastră, nu e treaba uh, unui scaun de judecată să se judece așa ceva. Voi, vă, voi trebuie să vă judecați între, între voi. Și spune că. și i-a dat afară de la, din tribunalul lui. Și spune. sau din curtea lui. Spune că au pus tot mâna pe Sosten. Fruntașul sinagogii și îi băteau înaintea scaunului de judecată. Fără ca lui Galion să-i pese. Aici nu e bine tradus. Fără ca Galion să reacționeze. Deci nu au reacționat în niciun fel. Cine l-a bătut pe Sosten? Iubrii l-au bătut pe Sosten. Și despre Sosten, citim în 1 Corinteni. Să zic, în 1 Corinteni, capitolul 1, spune așa. Pavel chemat să fie apostol al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, Către cei ce au fost Sfinți în, în Hristos Isus, chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în un loc numele lui Isus Hristos, Domnul lor și al nostru. Aș și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul nostru, Iisus Hristos. Sosten era companiul lui Pavel, un, în momentul în care scrie scrisoarea. Numai bătăii pe care o luată de la iudei, Sosten i-a venit la casă. O, a avut efect contra. dar de ce a fost bătut? Pentru că probabil nu, nu le-a pledat cazul, cu suficientă convingere, ori considerat idei. Însă, Pavel zice că a mai rămas destul de multă vreme în curând și e cel mai, cea mai lungă perioadă de timp în care a stat într-un loc până acum. Un singur loc, Într-un singur loc stă mai mult în FS și o să vedem asta poate săptămâna viitoare. Nu, no, o să ne oprim aici că tocmai au trecut cele 45 de minute hai să ne rugăm Tată Ceresc ți mulțumim pentru cuvântul ăsta mulțumim că tu Doamne nu ne-ai chemat la o, o slujbă fără demnitate Doamne că noi suntem ambasadorii ai trei care avem mandatul de a, de a le spune oamenilor să, să se împace cu tine că nu trebuie să recurgem la milogeală, Doamne, ci Tu ne-ai spus simplu să vestim Evanghelia oricărei ființe de pe pământ și celor care pe cei care, care vor crede în urma propovărurii noastre să-i botezăm și să îi învățăm să țină legile tăi, sau lucrurile, poruncile pe care le-ai lăsat Tu. Doamne, că Tu nu ne-ai cerut și nu ne ceri să încercăm să înduplecăm pe oameni. Ne ceruți să fim străgerii aceea care să le spună oamenilor de, despre judecata ta, despre ceea ce urmează să vină, ce se întrezărește la orizont și pe urmă fiecare om are responsabilitatea să accepte sau să respingă ce... Propovăduirea noastră, sângele fiecărui om asupra capului lui. Ajută-ne să ne asigurăm că nu este în mâinile noastre sângele sau pe mâinile noastre. Ajută-ne să ne asigurăm că în, ori, în orice circumstanță am propovăduit Evanghelia ta, am prevenit oamenii de judecata care are vină Și le-am spus despre harul care este în prezent, despre dragostea Ta. Întărește-ne să fim ambasadorii Tăi. Întărește-ne prin Duhul Tău săptămâna asta, Doamne. Ajută-ne să umblăm în chemarea cu care ne-ai chemat. Și-și asta în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Amin.